Poštovani slušatelji, dobrodošli još jedno aktualno 11. Evo danas ponovo gostujemo ovdje sa gradskim programom Djelovanja za mlade, odnosno predstavljanjem nevo pozdravljam današnju gošću Nikolina Pahanić, stručna suradnica za udruge i mlade pri upravnom za socijalnu skrb, sport i udruge. Hvala vam dobar dan svima. Danas ćemo predstaviti natječaje za mlade i za udruge općenito, ali prvenstveno ćemo biti usmjereni za udruge mladih i za mlade. A evo kako se naše Karlovačke i ne samo Karlovačke udruge informiraju o natječajima koje lokalna samouprava raspisuje u jednoj kraćoj anketi, pa evo poslušajte, ona ćemo malo prokomentirati. Kako se informirate o natječajima za financiranje rada udruge od strane lokalne samouprave? Pa informiramo se uglavnom putem lokalnih medija koji se objavlju natječaju u njima, zatim uglavnom putem mailing lista koje dobivamo i putem oglasnih ploća u gradu i u Županiji. To su u principu najčešći način na koji se informiramo. Pa informiramo se putem mailing lista ili preko interneta, kad sami ciljeno tražimo natječaje ili u razgovoru s nekim kolegama iz drugih nevladanih organizacija. Pa u principu naše lokalne samouprave većinom imaju mailing liste gdje se mogu ovaj, u druge i ostali građani prijaviti na te mailing liste i onda tako dobivamo njihove informacije. Ono drugo kako se informiramo, informiramo se tako da pratimo šta piše na njihovim web stranicama te preko lokalnih medija. Pa o natječajima se uglavnom informiramo preko vladinog ureda za udruge, preko tvrtke briefing koji nam šalje obavijest o raspisanim natječajima. Također nam neke druge udruge znaju poslati obavijest da je neki natječaj raspisan ili čak neki gradski uredi s kojima smo već surađivali, to je donacije, nam se znaju obavijestiti da je u tijeku novi natječaj. Evo sad smo čuli kako je praksa, evo ne samo iz Karlaca, ovdje smo imali i organizacije iz Pule i Zagreba. Kakva je situacija i praksa u Karlovcu? Prošle godine za sve natječaje raspisane ispred našeg upravnog odjela mi smo također imali mailing listu, znači svim udrugama s kojima inače aktivno surađujemo, proslijedili smo obavijest o raspisanom natječaju sa svim pripadajućim obrazcima i uz zamoglu da to proslijede svim onima za koje misle da bi ih moglo zanimati. Također natječaj je bio objavljen i u Karlovačkom tjedniku i u večernjem listu te na službenim stranicama grada Karlovca. Osim toga što smo napravili, znači, takvo jedno informiranje o a, objavljenom natječaju, također smo organizirali i radionicu u Centru za mlade u Grabriku na temu a, tog natječaja, pa smo onda na njoj pokušali odgovori sva pitanja zainteresiranih udruga i pomogli, znači, kod popunjavanja obrazaca. Kratko smo prošli obrazce i objasnili što bi mi, kao a, netko ko dodijelio sredstva, željeli čuti saznati više o projektima. I kako je odgovor od strane? udruga, koliko su zadovoljni informiranjem ili na vrijeme čuju i saznaju U pravilu čuju na vrijeme s tim da je naš natječaj raspisan 30 dana, što da je dovoljno vremena onda zapravo za sve zainteresirane da se pripreme Na radionici koja je bila organizirana za potrebe natječaja, bilo je preko 40 predstavnika udruga što je zapravo jako dobro a i samo odaziv na natječaj broj pristiglih prijava je bio pokazatelj da su zapravo dobro informirani Kako stoje udruge mladih i za mlade koliko oni su ovako informirani? Evo ovdje pa se ja, pričalo ovih mailing listama, pretpostavljam da bi udruge uh, mladih trebali biti tu nekako na prvom mjestu što se tiče korištenja ovih modeli. Pa u pravilu da, on, njima je to nekako najsrodnije i najzgodnije uh, za korištenje, tako da u svo... definitivno s njima takvako ne i putem web stranice i putem menu lista. Da se mi vratimo uh, i današnjoj temi, dakle, uh, povećanju gradsko, pro, gradskih proračunskih sredstava za programe Udruga Mladih i za Mladih, evo točno, 1, 1, 4, za one koje imaju otvorene uh, gradske programe, još nisu štampani mislim. Nisu još izašli stiska, da. Još nisu stigili, dobro, to sad očekujemo sva i nam. 1, 1, 4, 1 povećati iznose financijskih potreba za programe i projekte Udruga Mladih i za Mlade unutar postojeće stavke u udrugama civilnog društva. Unutar da, znači, ovoga unutar poglavlja 1 koji se bavi razvojem civilnog društva i mjere 1.1.4 i aktivnost koja se odnosi direktno na otvorenje nove stavke, a to je financiranje udruga, projekata Mladih i za mlade, sa rokom 2009. godine, što smo zapravo izvršili. Predviđeniznost je bio 100.000 kuna, što smo istavili i to je to Sada natječaj za financiranje projekata, dakle, udruga za 2009. godinu, To je, imamo projekte za mlade sukladno gradskom programu i imamo i ovo ostalo što smo pričali, financiranje svih ostalih udruga, imamo prijave sportskih programa za djecu i mlade. Da, pa danas bi se dotakli zapravo svakog od tih natječaja, s tim da za ovaj natječaj za sportske programe za djecu i mlade, za njega čak možemo napraviti najavu obzirom da je on danas službeno i otvoren. Danas je. Danas je službeno otvoren, objevnjen je na web stranicama Grada Karlovca i u Karlovačkom tjedniku. Te od danas teče rok za prijavu projekata, rok je do 3. travnja, znači projekt natječe otvoren 15 dana. Avo imamo i ovaj projekt Karlova, zdravi grad koji se djelomično odnosi na gradski program djevovanja. Da, znači upravni odjel za poduzetništvo i zaštitu okoliša. E, također e, djeluje prema udrugama na način da financira projekte kroz fond Zdravi Grad gdje se osim e, institucija, škola i drugih mogu javiti i udruge tako da on tu također pokriva i dio programa za mlade. Da se sada vratimo na natječaju za financiranje projekta udruga civilnog društva za 2009. godinu, od evo do sada su se financirale udruge mladih i za mlade na osnovu odluke Grasov Vijeća iz 2003. godine. E, ove godine donešena je donešena nova odluka pa da, ovako, znači I još nije reći, službeno koje... usvojeno na gradskom vijeću, ali prošle je uturek na gradskom poglavarstvu, I tako da razlike su sljedeće. Znači, je do sada, naš upravni odjel imao jednu stavku za financiranje svih udruga civilnog društva. Od ove godine razdvojili smo u dva nekakva programska područja za mlade i za sve ostale udruge. Postojeća odluka o kriterijima koje su udruge od interesa za grad Karlovac je na snazi još od 2003. godine i kao takva ona kad je donešena naravno zadovoljavala je potrebe za rad sa udrugama, međutim sada su udruge daleko odmaknule ona kao takva jednostavno više ne zadovoljava i kriterije i način rada i nekakve razvojne stupnjeve udruga, pa smo išli s njom izmjenom, s njenom izmjenom, kako bi još to kvalitetnije zapravo izmijenili napravili smo također jednu radionicu krajem prošle godine o financiranju udruga putem natječaja gdje smo željeli od udruga čuti koje su njihove potrebe što smatraju koja visina projekata, znači minimalni maksimalni iznos bi bila najadekvatnija za njihove potrebe načini raspisivanja, kriteriji po kojima se odluče. i onda smo uzevši i kodeks pozitivne prakse o financiranju udruga Vlade Republike Hrvatske zapravo izradili jedne jedinstvene kriterije za financiranje projekata Odruga od Cigurnog društva. Bitna i glavna razlika je zapravo u tome da se sa starom odlukom moglo financirati programe i projekte. Međutim, programi su bili definirani kao nešto što se provodi u tri godine, sa relativno niskim iznosom sredstava do 25 tisuća kuna i svatko ko poznaje način rada udruga i ko zapravo zna što znači riječ program odmah mu je jasno da je to zapravo nemoguće provesti. Vi ne možete program u tri godine za 325000 tisuća kuna 25 provesti tisuća ikako, kuna po godini. U sve tri godine. I, sve ukupno, I to sve ukupno. Da. I to je bilo dosta zapravo loše. Zbunjivalo je naše udruge i onda su oni masovno tjenivali programe, a zapravo su sve to bili projekti. Sada smo to maknuli. Postavili smo također nekakva opća načela, a to je da natječaj treba biti minimalno 30 dana, da imamo povjerenstvo koje otvara prijave, koje ocjenjuje prijave, da se svim sudionicima dostavlja pisani odgovor o odobranej financijskoj potpori ili o razlozima neodobravanja potpore. Javno se objavlju rezultati natječaja, inače grad to i radio također, ali sada to imamo definirano odlukom pa je to još onda transparentnije te također obaveza za utroška sredstava i provodbe projekata, što je grad također isto radio i objavljivo i rezultate toga, međutim, nikada ko nismo imali ovako na jednom Također bih rekla da je jedna novost to, da smo dogovorno i sa udrugama i sa drugim upravnim odjelima donijeli kriteriji da se jedna udruga ne može financirati za isti projekt iz više izvora gradskog proračuna nego samo iz jednog izvora. Zašto je to bitno? Pa prije svega zbog praćenja učinkovitosti financiranja projekata, zbog transparentnih poslovanja i zbog lakšeg izvištavanja o projektu jer smo imali slučaj da udruga koja ima dobar projekt se javi na više gradskih natječaja i na svakom dobi nešto malo sredstava. To nije dobro jer ta udruga mora tri puta prijavljivati radi cijelu administraciju, mi moramo tri puta obrađivati, a u konačnici zapravo Ovi je relativno mali iznos. Kako je to onda išlo konačno sa nekim izvještavanjem i A pa računimo. kod izvještavanja je to također onda problem jer ta udruga mora znaći opet na tri ili dvije adrese slati kompletno sve račune i izvješća a nama je onda između odjela bilo dosta otežano pratiti samo izvještavanje. Tako da vjerojatno su možda tu udruge malo i koristile priliku da onako, uh, Dupliciraj. dupliciraju zapravo, opravduju isto sredstvo dva puta, stvari, ali naravno e, radilo se o, o, u stvari o dosta malim sredstvima radilo se o dosta malim sredstvima na ovaj način zapravo idemo s financiranjem iz jednog izvora i pokušat ćemo zapravo zadovoljiti potrebe udruga za kvalitetnih firma Kao će biti objavljen natječaj za programe projekci, znači ovako, a, i projekte udruga mladih za mlade. natječaj će, za programe i će, projek, za pro, uh, projekte udruga civilnog društva, ne programe, njih smo izbacili, znači, biće objavljen brišan. nakon što gradsko vijeće grada Karlovca prihvati ovu odluku o kriterijima. Uh, naša pretpostavka je da će to biti 19. ožujka u četvrtak kada izlazi Karlovački tjednik. Tada će biti natječaj objavljen i na Karlovač, u Karlovačkom tjedniku i na službenim web stranicama grada Karlovca. U roku od 15 dana mi ćemo ponovno organizirati radionicu za sve one kojima treba konkretna pomoć kod prijamena na natječaj, na koje ćemo onda odgovoriti sva pitanja, s tim da je novost i to da smo taj natječaj dogovorili, znači raspisivanje natječaja ćemo koordinirati sa Upravnim odjelom za poduzetništvo i zaštitu okoliša pa će naši natječaj biti raspisani u isto vrijeme. Na taj način će i nama biti lakše odabrati najkvalitetniji projekte za određeno programsko područje, i uh, jednostavno će ljudi dobiti relativno brzo i svoje informacije. Kako ćete pratiti između odjela um, ovoga da se opet ne dogodi ta situacija sa dupliciranjem znači, ili tripliciranjem? svaki natječaj u pravilu ima svoje povjerenstvo koje imenuje gradsko poglavarstvo i ono je sastavljeno od stručnih ljudi iz gradske uprave, uh, gradskih tvrtki te predstavnika civilnog društva. Uh, možda sam nekoga zaboravila, možda i opet za njih institucija, jer sad govorimo zapravo o više vrsti povjerenstva, ne samo o jednom. Uh, povjerenstva nakon što zaprime sve uh, prijedloge projekata će ih usporediti i jednostavno zapravo vidjeti s, koje, uh, projekte, s kojeg natječaja je bolje financirati koji projekt, a da on bude financiran što kvalitetniji. Na taj način ćemo uskladiti naš odjel. znači za svaki od ovih natječaja će biti posebno da. povjerenstvo koje svaki natječaj ima svoje posebno povjerenstvo. Svaki upravni odjel zapravo uh, vodi brigu o svom povjerenstvu i s povjerenstvom koordinira raspisivanje natječaja i sve ovo. <tipraveni> Evo što se tiče samo ovoga sada kruga natječaja o kojim se radi financijskim sredstvima predviđenima dakle, za natječaj i... pro... Ove, za udruge mladih mm -hmm. i za mlade i odnosno za ostale Natječaj za financiranje sredstvima. projekata ide kroz dva znači sve je 350 350.000 kuna podijeljeno u dva programska fonda prvi je 100.000 kuna za financiranje projekata za mlade znači sukladno gradskom programu to nam je ta mjera 1141 koju smo već spominjali. Drugo programsko područje od 250 kuna je za sve udruge civilnog društva. To je to. Minimalna, minimalni iznos projekta je 2000 kuna, maksimalni iznos je 15000 kuna, a ono što je bitno znači da se kroz ovaj natječaj financiraju projekti koji su od interese za grad Karlovac, a to su projekti s područja mladih, zaštite i promicanje ljudskih prava, socijalne skrbi, unapređenja kvalitete života, zaštite zdravlja, demokratizacije i razvoja civilnog društva, volonterstva, Europske unije, zaštite okoliše i održivog razvoja, neformalnog obrazovanja djece, mladih i odraslih i cjeloživotno učenje, te rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje okupljuju hrvatske branitelje s područja grada Karlovca. Financijska potpora dodjeljuje se za projekte koji će se provoditi od 1.1. do 31.12.2009. godine, znači netko ko već provodi projekt u ovoj godini može da prijaviti na natječaj. A udruge koje se mogu prijaviti su sve one koje su registrirane u skladu sa zakonom u udrugama, koje imaju sjedište na području grada Karlovca, koji imaju aktivna tijela zastupanja, koje redovno su izvještavale grad o svom radu, znači to je izuzetno bitno, ako je udruga prošle godine koristila sredstva, mora podnijeti izvješće. E, također, e, udruga mora preuzeti odgovornost za provedbu projekta, mora osigurati ljudske i materijalne resurse, mora transparentno voditi svoje financijsko poslovanje, ne smije imati dugova, a ako još surađuje sa drugim udrugama, angažira volontere, ako služi zapravo lokalnoj zajednici u širem smislu i općem dobru, tada ima i prednost. što se tiče ovih uh, udruga mladih i za mlade, mogu li se one isto javljati i na ovaj drugi natječaj za organizacije civilnog društva? Mogu, one se mogu javljati uh, obzirom da je jedan natječaj i kao takav uh, funkcionira u, jed, u smislu kao jedinstveni s tim da ima dva programska područja tako dakle, da će povjerenstvo kada ocijeni kvalitetu svih projekata onda odlučiti znači koji projekt iz koje fonda. A mogu li se javiti na jedan i na drugi oni se zapravo javljaju na jedan natječaj, s tim da naznačuju programski fond. I to je to, mogu se javiti. Ono. A znači da ne bi se dogodilo da dva ista projekta pošalju? To par... ne mogu, obzirom da je jedan natječaj, ne mogu poslati na isti natječaj 20 projekta. No, znači, to je to rješeno. Ono da, da. Znači, samo jednu razliku i to zapravo je na... Uh, to su na same udruge upozorile uh, već sam spominjala ovu odluku o kriterijima staru iz dvije i treće ona je definirala da se svaki primjerak koji se šalje gradu znači svaki projekt sadržava tri primjerka uh, prijedloga obrazca tri primjerka proračuna tri primjerka statuta tri primjerka izvada iz registra udruga tri primjerka životopisa to je užasno veliki broj i papira i posao velika, i veliki trošak tako da smo to maksimalno smanjili Ove godine trebaju nam dostaviti znači ispunjeni potpisan obrazac za prijavu projekta, ispunjeni potpisan obrazac za prijavu proračuna projekta, životopis voditelja projekta i izvodak iz registra udruga ili rješenje o upisu udruge. Sve po jedan primjerak, s tim da je novost da tražimo i na CD-u da nam dostave obrazac predloga projekta i obrazac proračuna i životopis voditelja kako bismo što kvalitetnije za povjerenstvo mogli materijale pripremiti. Najvjerojatno malo olakšati. A i puno olakšati i proceduru, i smanjiti troškove kopiranja, i kasnije i troškove arhiviranja. I uspoređivanja. I uspoređivanja i, i sve, da. Okay, možemo malo sada o ovim kriterijima za prijavu. Vidim da je kriterija ima dosta. Dakle, ne možemo bare ove ovaj glavni kriterij za odabir projekata nekako malo preletiti. Možemo, dakle. E, rekli smo da su kriteriji, zapravo, reći smo koje se udruge mogu prijaviti. Kriteriji kako će se projekti odabirati su sljedeći. E, znači, prije svega gledat će se da li je predloženi projekt utemeljen na stvarim potrebama lokalne zajednice. Znači, da li članovi te udruge i šire zajednice imaju neki problem koji se projektom rješava. Zatim, izuzetno važno je imali projekt jasno definirane korisnike u skladu su ubitima natječaja Sljedeće, svaki projekt mora imati jasno definiran vremenski okvir i jako je bitno da li su te aktivnosti provedive u tom vremenskom okviru. E, također, koliki su organizacijski i upravljački kapaciteti udruge i njeno iskustvo, kakva je bila kvaliteta dosadašnjih grada, da li udruga surađuje sa drugim udrugama i relevantnim institucijama, te da li uključuje volontere, Zatim koliko su realni i ekonomični iskazani troškovi, znači da nije proračun prenakuhan i nerealan, te da li na neki način udruga osigurava vlastita sredstva i sredstva drugih donatora, jer je cilj na neki način obogatiti gradski e, novac. Znači ako mi iz proračuna izdvojimo e, sredstva, onda je zapravo jako dobro ako udruga može s tim sredstvima se javiti na neki drugi natječaj pa na taj način proširiti fond. Također, da li projekt obuhvaća širu javnost ili ostaje samo u sklopu udruge? Također, da li uključuje aktivnosti promocije i vidljivost u zajednici i promociju Grada Karlovca kao donatora? I uh, jako važan kriterij je da li je predloženi projekt u skladu s programima i strategijama Grada Karlovca, koje grad ina će ima obavezu provoditi. E, na taj način, zapravo, udruga pridonosi i ciljevima grada kroz strategije. Jedan od kriterija je kvaliteta i inovativnosti ponuđenog projekta, znači nekakva, nekakav nov pristup rješavanju problema. Što je s projektima koji se nastavljaju iz prošlih godina, sad evo tu smo kod te sadržajne inovativnosti. Pa da, o projekta. tome smo zapravo dosta razmišljali da li uh, ograničiti, ako je netko dobio jedne godine pa ograničiti to na drugu godinu, da li se može prijaviti ili ne i zapravo na toj radionici smo to dosta kvalitetno prokomentirali, obzirom da su nam udruge Šarolik šaroli kre nekakvog skupnja razvoja, imate male udruge koje su relativno skromne u tom smislu i velike udruge koje su profesionalne zapošljavaju profesionalci i rade velike projekte, onda smo odlučili to ne ograničiti. Znači bitno da je kvaliteta projekta osigurana, a ako se ona provodila i prošle godine, onda se može i nastaviti. Pretpostavljam i u materijalima koji će vam biti poslani, koje ćete dobiti, biti će sigurno razloženo. Pa, da, i ovo, ovo zapravo što smo sveli koji su već... je da, naravno. U prijedlogu projekata mi pitamo i dosadašnje iskustvi, i dosadašnji rad, pa se onda to Koliko očekujete projekata za, za mlade? Ovako, znači, obzirom udruga da svaka mlade, udruga može prijaviti maksimalno dva projekta, to je isto uh, novost u odnosu na prošlu godinu kada je mogla prijaviti tri. Ove godine smo se odlučili na dva. Moram priznati obzirom da su utruge bile dosta uključene u izradu gradskog programa za mlade i da smo dosta dobro komunicirali sa njima, Nadam se da će biti dosta projekata, da ćemo imati onako jedan kvalitetni fond iz kojeg ćemo onda odabrati najbolje za financiranje. Mogu reći koliko je bilo prošle godine. Ne, prema tome... Prošle uh... godine smo imali fond od 220 000 kuna za raspodjelu za sve udruge civilnog društva i prijavilo nam se 79 udruga sa 97 programa i projekata. Od toga 71 udruga je bila iz grada Karlovca i nakon što je povjerenstvo odradilo svoj posao, Odobreno je financiranje 65 programa i projekata, a nositelji su bili 48 udruga. Tako da zapravo prošle godine to bio jedan jako veliki iznos, jako veliki broj prijavljenih. Projekata. Koliko je bilo udruga Mladih i za mlade prošle godine? Prošle godine je bilo 11 projekata udruga Mladih i za mlade s ukupnim iznosom od 40.000 kuna. Što je bilo na kraju financirano preko natječaja. Prosječno po projektu, znači kad uzmemo broj svih projekata i ukupno raspodijeljen iznos po projektu je bilo dodijeljeno 3.385 kuna. S tim da su uh, informacije o tome tko je dobio i za koji projekt javne i bile su objavljene na web stranici grada Karlovca karlovac.hr tako da netko ko želi može i sada u arhivi zapravo to pronaći. Da, definitivno su sredstva koliko povećana? Dva i pol puta za... što se tiče udruga mladih? Da, ne za nešto što se tiče udruga mladih kako gledamo tako zapravo za udruga mladih nikad nije bilo posebno fonda, sad ga bilo. imamo. Da. Ali ako gledamo tako, povućamo se dvaj puta da, od 40 raspodijeljeno prošle godine, sad imamo na raspolaganju 100 .000. Da, ovo je prilično novac, makar će neki reći da Ta su to sredstva još skromno, i skromno i malo. I, malo I mi, mi također uh, smo svjesni toga, ali jednostavno su t, uh, potrebe uvijek veće od onoga što nam je raspoloživo, ali zato apeliramo na sve udruge e, naša pomoć ili u smislu da uvijek imaju našu podršku kod javljanja na druge natječaje bilo da je to u nekakvom obliku partnerstva, potpisivanju pisma potpore, evo ja bi pohvalila ako čak smijem ovako javno Kinoklub i Videodružinu video družinu koja nam je ove godine već jedno šest puta došla sa zahtjevom da im izdamo pismo potpore. Znači da su jako, jako aktivni. A to je jedno dvije udruge mladih koje jako dobro radi. No, to je ovako jedno primjer dobre prakse. Primjer dobre prakse. da idemo na ovu procjenu, dakle, rekli smo da će o svim projektima odlučivati povjerenstvo, pa ovo na koji način će se to povjerenstvo dakle, je oformljeno Ili je već oformljeno? Uh, povjerenstvo je oformljeno, jučer na gradskom poglavarstvu je imenovano za ovaj moj dio, upravni odjel ima svoje povjerenstvo Povjerenstvo se sastoji od predstavnika gradske uprave, gradskih tvrtki i predstavnika civilnog sektora, Također novosti da smo ove godine uključili i predsjednicu savjeta mladih grada Karlovca kao jednog člana povjerenstva kako bi se osiguralo zapravo i sudjelovanje mladih u raspodjeli sredstava. E, samo da se podsjetimo, savjet mladih je savjetodavno tijelo gradskog vijeća grada Karlovca i predstavlja legitimni način uključivanja mladih u rad gradske uprave. Može se znati poj Kako se može znati? Ovako članica Ivano Rumenović koja je predsjednica savjeta odabrne prije dva tjedna na konstituirujućoj sjednici. Tako da ona će zastupat i braniti boje mladih. Okay, pa, to je zapravo dobro. Možemo i samo poželjeti da će im bolje Brani. Brani. Na koji način ide onda uh, procjena i ovo odobravanje? Procjena, znači ovako, postupak je prvo imamo... Sve, svi prijedlozi dolaze u zatvorenim omotnicama i ne otvaraju se do prvog, uh, prve sjednice povjerenstva kada se otvaraju sve jednako i konstatira se da li su stigle u roku, da li su e, znači stigle sa svom potpunom dokumentacijom na propisanim obrazcima, jer nam se znalo dogoditi prošle godine da nam udrljepo šalju prijedlove na nekim obrazcima koji nisu naši, jednostavno, valjda oni koji puno rade pa se e, S tim se sastavlja jedan zapisnik i ocjenjuje se znači ko je, koji prijedlozi ulazi u daljnu obradu. Daljna obrada radi se po kriterijima. Znači, svaki projekt ucijenio se po kriterijima koje smo malo prije zapravo spomenuli i uh, po tim kriterijima se onda rangiraju najbolji projekti. Znači, ucijenjuje se. Da, ali to se radi na drugoj sjednici jer između prve i druge sjednice se uzima dovoljno vremena i se pouče svi pristigli prijek. I onda se vrši raspodjela da, da i to onda potvrđuje ponovno gradsko kovalarstvo. Predpostavljam da su sredstva koja će biti tražena puno veća od ovih da. koje se mogu dati. Da, da evo, prošle biti... godine su potrebe udruge skazane preko isteklih projekata bilo negdje oko 2 milijuna kuna. A na raspolaganju smo imali 220 000. Znači to je puno nego više struko. Deset posto. Da. 10 posto. E, s... Se može dodijeliti od onoga što je. Da, ja se bojim da tu druge malo možda uh, neke idu po principu on, tražit ću više pa ako mi smanja da mi ostane dovoljno. Ali to je ono gdje smo rekli da proračun mora biti realan i mora biti ekonomičan. I također mora biti provediv u okviru ovog natječaja, jer ako netko traži sredstva za jako veliki projekt i program, jednostavno to se ne može isfinancirati. Okay, rekli je... smo da je maksimalni iznos 15.000 kuna. Da se projekt odobre ili odobre, rekli smo da će biti poštom ili biće, mailom. Znači svakom, svatko koje je poslao prijedlog projekata, bit će obavješten ili o tome da nije mu dodjeljeno ništa ili da su mu dodjeljena sredstva. Također rezultati će biti javno objavljeni na web stranici Grada Karlovca. I to je to. Ono što je jako bitno, mi ne možemo znači, samo odlukom gradskog poglavarstva isplaćivati sredstva. Svaka od udruga koja sredstva i na kraju dobije, mora nam poslati zahtjev za isplatu i to najčešće udruge zaborave. Temeljem tog zahtjeva mi onda šaljamo naredbu financijama koje onda to isplaćuju udrugama. To je nažalost tako, ali u skladu sa računovodstvom i transparentnošću financijskog poslovanja pa onda to tako moramo raditi. ako, dakle, udruzi koje prođe projekt, i pre, da taj budžet odobreni neće biti jednak onom, onim traženim sredstvima, treba li ta udruga napraviti ili poslati nekakav svoj rebalans tog uh, budžeta ponovo i znači, uopće slaželi se sa tim ili ne ili, ili može li... Znači svaka udruga kojoj sredstva, koje grad daje, nisu dovoljna da provede projekt, a nema mogućnosti prikupiti sredstva iz drugog izvora, može odustati od financiranja projekta. Ako zaključiti da se sredstvima, dobivanjima od grada Karlovca ne može projekt isfinancirati, ona može odustati, ali opet, kažem, sva naša nastojanja idu u smjeru da udruge ojačamo, da ih osnažimo i da zapravo su sposobne iz drugih izvora sredstva prikupljati. Jer proračun će uvijek biti na neki način ograničen, jer je jako puno potreba koje se trebaju isfinancirati i jako puno je prioriteta zapravo, a m, zapravo su nastojanje u tom smjeru da se što više i njihova a, sposobnost gradi i jača tako da su sposobni povlačiti sredstva iz svih drugih i domaćih i stranih izvora. Također ono što udruge najčešće rade onda u okviru odobjenih sredstava malo smanje uvijem aktivnosti. To je isto u redu, pogotovo za udruge koje se zapravo financiraju s relativno malim iznosom godišnje, znači mogu se i na taj način prilagoditi. Ne moraju odustiti. Znači ono da ne implementiraju sve što su prvo tražili. E, mogu implementirati ono što su od grada dobili, ali ako dakle, su tražili, ako im za sve treba 50-60 tisuća kuna, od nas mogu dobiti maksimalno 15. Onda jasno da ne, negdje trebaju želje svoje smanjiti. Ili potražiti, potražiti drugi izvod. Što se tiče same provedbe praćenja projekta i uspješnosti opće financiranja, Kako, ko to radi i na koji se to način. O, ovako, o, znači naš upravni odjel kada uh, udrugama, uh, kad ih obavještava o tome da su im sredstva odobrena i kada im isplaćuje sredstva, tada im naglašava potrebu da uh, su obavezni podnijeti i narativno i financijsko izvješće sa dokazima o udrušku sredstava. Za to također postoje propisani obrazci koji ih vode kroz taj proces izvještavanja, a i nama kao odjeluje puno lakše onda objediniti to izvješće. E, također smo i za to imali radionicu prošle godine, vjerujem, ako bude potrebno napravit ćemo i ove, ali je važno to da ti obrazci prate one obrazce na kojima su udruga i prijavljivale projekte, pa ih je puno lakše onda pripremiti. Ono što je jako bitno da nam se šalju dokazi u utrošku iz kojih onda izbilja, vidimo da su sredstva potrošena napisne. Tu vidim i dosta veliku ulog, ulogu Karlovačkih javnih medija, pa i Hrvatskog radio Karlovca i, i ostalih e, koji ovdje djeluju, mogu ih pozvati na praćenje implementacije svih aktivnosti, a evo s druge strane i samim udrugama da komuniciraju sa medijama. A da, u svakom sluču ja pretpostavljam da se i prati sa strane povjerenstva kako se to popularno sad zove resplitno. Pa prati se uh, znači koliko su projekti ili koliko su prisutni u svaku slučaju i također im je ponekad sudjelati Još, e, za predstaviti ovaj natječaj za prijavu sportskih programa za e, djecu i mlade e, to nam spada ovako sad, sad me ti ispravi pod ovaj 5, 1, 2, 1 e, da, pod osiguranje ovako, e, to nam spada u poglavlje 5, kultura mladih i slobodno vrijeme cilj 2 osigurati financijsku potporu grada Karlovca kulturi mladih i za mlade rekreativnom sportu i ostalim oblicima organiziranog slobodnog vremena Znači, kroz to zapravo osiguravamo financijsku potporu za bavljenje s športom. Te nam je tu mjera 5.2.1. Unutar gradskog proračuna osigurati primjerena sredstva za programe kulture mladih za mlade te drugih oblika organiziranog provođenja slobodnog vremena. Tako da nam je to u tom dijelu proračuna. A sam natječaj, kao što smo rekli, raspisanje danas sa rokom od 15 dana. Znači, zadnji dan za dostavu vaših predloga je 3. travnja. E, također odluku o raspodijeli sredstava donosi povjerenstvo. Fond e, koji je na raspolaganju za ovaj natječaj je 130.000 kuna. A prijaviti se mogu sportski klubovi i udruge koji su registrirani na i dijeluju na području grada Karlovca, koji imaju stručnu temeljenost programa i koji prioritetno provode dugoročne programe, te da su ti sadržaji prilagodljivi i prihvatljivi po svom e, znači sportskom programu Djeci i mladeži i da svaki sportski program posebno razrađen, da se može pratiti njegovo provođenje, vrednovanje i nadzor. Znači da zapravo kao program sadržava određenu kvalitetu. Obrasce koji su propisani mogu se dobiti ili osobno kod nas u Upravnom odjelu za socijalnu skrb sport i udruge. To je kolega suradnik za sport Nevio HOK na broj telefona 628203 ili se mogu preuzeti sa web stranice Grada Karluca. Evo što se tiče samog e, ovog natješa, ja vidim da je ovdje da su i djeca i mladi spomenuti, da. a znači to se samo dijelomično, dijelomično se naslanja se osigurava na za mlade, ali je dobra e, polazična osnova znači da se povećava i graditi. A imate li moguće za neku budućnost, za sljedeći natječaj u planu to razdijeliti isto tako kao recimo kako da, ovdje znači na Da, sigurno na da, s tim da je teško reći rok. U operativnom programu on je stavljen dosta široko. Znači do 2012. godine. Još ga nemamo točno sad definitivno. A znači bit će dakle, to razdijeljeno? Pa vjerujem da ćemo ići prema Tome, e sad kada točno i u kojem iznosu to ne mogu reći. Što pa se tiče ovih samih kriterija, evo možemo samo još njih spomenuti, ali nam je nekakvi desetak minuta. Jako e bitno je da su udruge registrirane na području grada, da imaju kvalitetne športske programe razvijene tako da se mogu pratiti vrednovati i provoditi nadzor, te da su prilagodljive po svom sadržaju u djeci i mladima. Naravno, da uključuju i rad educiranih djelatnika, da na neki način zbilja budu stručno utemeljene. A to se onda izobrazaca zapravo vidi koje su pripremljeni kolege za sport. No, ok, tu se mogu i pretpostavljani klubovi javljati. Pa da, udruge, sportskih klubovi Sportsni su registrirani klubovi, kao udruge, da. tako da... Kako je sa ovima uh, sklubovima koji se, recimo, profesionalno ili poluprofesionalno bave svojim sportovima? Pa oni rade u svakom slučaju sa djecom i mladim u obziru znači, toga. isto se toga. mogu javljati. Mogu se javljati pa se tiče same procjene i odobravanja potpora ovim... Rekli smo već da postoji povjerenstvo. Znači ima, to je drugo povjerenstvo. Članova, to je drugo. Znači svaki natječaj ima svoje povjerenstvo. Svaki natječaj okuplja one ljude koji su najzapravo uh, adekvatniji za donijeti otiko doma. Evo možemo sad reći samo na koji način je bila odabrana ili koji su članovi ove komisije sportske. Članovi povjerenstva zapravo uvijek možemo ih i pročitati. Zapravo uvijek je nekakva po kriterijima definirano da je to povjerenstvo sastavljeno od predstavnika gradske uprave, znači ljudi koji rade na tom natječaju, zatim istaknutih sportskih djelatnika, predstavnika Karlovačke sportske zajednice i civilnog društva. Tako da nam je u Povjerenstvu za sport gospodin Talakić, gospodin Fajtov, zatim gospodin Polić iz sportske zajednice, Goran Jakšić koji je pročelnik upravnog odjela koji se time bavi i gospodin Nevijok, stručni suradnik za sport. Sada vezano za oba natječaja, odnosno obje mjere, na koje će se pratiti uspješnost provedbe mjera i u kojem će pravcu dalje ići da, napuci za sljedeće godine za provođenje cijelog gradskog programu? Znači, programa. prije svega pratit će se, obzirom da smo u gradskom programu radili analizu potreba mladih, pratit će se koliko su prijavljeni projekti doprinijeli zadovoljavanju tih potreba i poboljšanju cijelokupnoj situacije mladih. Osim toga, pratit će se uspješnost samih projekata, naravno, kroz obavezno izvištavanje o projektima, uh, pratit će se broj uključenih korisnika, broj uključenih mladih. Prije svega pratit ćemo i to koliko su s nam se uh, udruge i klubovi javili na natječaj, jer to je također jako bitno. Kolika je zainteresiranost za takovo oblik financiranja, koliko je uspješnih klubova bilo, znači to su sve nekakvi pokazatelji kojima ćemo mjeriti uspješnost cijelog natječaja. A možemo još jednom spomenuti broj karlovačkih uh, udruga mladih i za mlade. Je znači uh, ovako. Broj. Postoji registar, javni registar udruga gdje se udruge upisuju. Pri svega treba reći da se broj udruga registriranih mijenja doslovno iz dana u dan. Jedna se registrira, druga se možda ugasi, tako da je točan broj jako teško reći. Na području grada u prosjeku dijelo oko desetak udruga mladih i za mlade, te oko stotinjak udruga ciljnom društva s kojima mi aktivno surađujemo. Usim toga tu su još i sportski klubovi, a sve ukupno je 500 registriranih udruga. Kako da vidite, civilnog društva znači u svim svakom smislu, svih djelatnosti. Tako da zapravo vidite da je to jedan jako veliki broj. A što se tiče baš samih udruga mladih i za mlade u sklopu uh, uh, gradskog programa u poglavlju 1 uh, u sklopu razvoja civilnog društva zapravo je podrška, predviđena podrška osnivanju udruga mladih. Znači, to je ono što možda u Karolcu uvijek nije dovoljno razvijeno, iako imamo nekoliko jako dobrih udruga koje zbilja djeluju jako dobro. Evo, spomenuli smo uh, Kinoklub i družinu, zatim je to Studio 8, pa je onda to i udruga Poluga, neko vrijeme bila jako aktivna i udruga Utopija. To su nekakve druga mladih. aktivni. Da, je. možda manje. Ne javljaju se gradom na natječaj, pa mi koliko ne imamo onda informacije. A da, to je pitanje da neke se udruge ne i koji su razlozi tom ne javljanju. Je imate nekakvu Pa ja pretpostavljam da im ne trebaju sredstva. Zapravo, šalim se zapravo. Pretpostavljam da ili su uh, potrebe svoje zadovoljuju na neke druge načine, drugih izvora. Možda smatraju da im gradska sredstva zbilja nisu potrebna. Ili im je to stavno programa. Nije potrebno nikakvih nikak, nikak materijala to što pa onda postoje. Znači ona, komunikacija do... ne postoji sad, da, da su se ono da su se izjaso. Pa sa onima koji Pe, se onima koji se javljaju, više ne javljaju Ali ne znam, uh, ja mislim da se oni nisu nikada ni javili. Ne znam zapravo u kojem mislim misliš uh, da li bih ja trebala sad znati da, ne, ne, da. Da se oni, uh, oni sami javljaju eo primjerice da su im prekomplicirani obrazci, da im je da su im sredstva nedostatna i tako dalje tako dalje sa nekim, nekim svojim pitanjima. Pa znači ovako, inače i njima također šanjem pozive grad je osigurao radionice, znači za ispunjavanje e, obrasca kod prijavljivanja na natječaj, tako da ne bih rekla da je razlog prekomplicirani obrazci, moguće da su im sredstva nedostatna. To je moguće, e, ali je Zapravo, rekla bi da je to na neki način odraz njihovog uh, djelovanja trenutno. Jednostavno možda kroz grad nisu vidjeli uh, nikakve potrebe. Da, pa u stvari ovo je čisto bio neki komentar na udruge civilnog društva koje ne komuniciraju sa... Pa da, jednostavno, ne možete uh, sa udruge natjerati da traže projekte preko natječaja osim toga udruge su dosta specifična vrsta poslovanja jer sve ovisi najčešće o pojedincima koji ih vode znači može se dogoditi da taj pojedinac dobije posao, otvori obrt, pokrene nešto drugo, pa u tom trenu možda nema toliko vremena za bavljenje udrugom udruga je i dalje uh, registrirana, znači postoji, ali kao takva u tom trenu ne djeluje pa onda imate tako rupu od pola godine, godinu dvije, što ne znači da se takva udruga ne može ponovno otimiti, no, može esti... u svakom slučaju I ono što je želja i cilj kroz gradski program svim udrugama koje žele djelovati i pružiti podršku I u edukativnom i obrazovnom smislu, a na kraju onda i u financijskim poznatićaj. I naravno kroz prostor, jer sami e, Centar za mlade u Grabriku, a znam da i Centar za mlade na Gazi koji vodi udruga Domaći, nude prostor udrugama Mladih i za mlade za provođenje projekta. Znači ona udruga koja nema svoj službeni prostor, može koristiti te infrastrukture. A i u stvari samo pomoć, pomoć uh, drugama. Od jačanja, kod, kod građenja kapaciteta i traženja sredstava. S tim da kod uh, u slučaju centra za mladu Grabliku grad pokriva sve troškove uredskog poslovanja, znači i režije, i komunalne troškove i uredski materijali. Uh, priključiok na internet, na telefon, tako da izbilja jedno, vrlo jednostavno mladim ljudima ako žele nešto pokrenuti, jednostavno imaju je ključica. Za početak jednostavno, onda kad prerastu te okvire mogu dalje tražiti vlastnice prostore, ali za početak zapravo imaju gdje koji. Da i nekako najjednostavnije. Najjednostavnije, da. Ok, evo mislim sada pri samom kraju. Ja se zahvaljem evo ako još imaš pa, nešto za dodati da sam te zaboravio pitati vezano za ove natječaje. Pa da, evo, ponovila bih samo da je natječaj za sportske programe za djecu i mlade krenula danas. E, raspisan je na rok od 15 dana, e, na web stranici Grada Karlovca mogu se prouzeti obrazci i na 628 203 mogu se dobiti sve informacije potrebne za prijavljivanje na natječaj. A program za natječaj projekata udruga bit će raspisan 19. ožujka u Karlovačkom tjedniku u web stranici Grada Karlovca i moći će se znači, također dobiti svi podaci, sve informacije na 628.205, te na radionici da ćemo učiti. Ok, Nikolina, hvala na ovim općim malom informacijama o natječajima. Pa evo sad još evo, mogu poznati sve udruge, poglavito udruge a, mladih i za mlade da se jave na ovaj natječaj. Dakle, evo, sredstva su nešto veća nego što su bila prošli godina, tako pa definitivno može pomoći radu i razvoj udruga. No, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za danas. Slušajte nas i dalje u emisijama aktualno u 11. gradskom programu djelovanja za mlade realizirane unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006. Hvala i do slušanja.